Нарешті у бачванців, русинів, що живуть найдальше на захід у селах Коцурі та Керестурі у південній частині колишньої Угорщини Бачка та що їх справно зачислюють деякі автори до Словаків, я знайшов 40% каштанових та 60% темноволосів. Щодо пігментації очей. То за винятком Херсонщини, де ми бачимо наявну перевагу мішаних очей. Та почасти Кубані, де помітно хитання між мішаними і темними очами, у всіх інших місцевостях Південної України знаходимо повну перевагу темної пігментації очей. У східній частині Тернославщини 38% яснооких. 4,2% мішаних і 57,1% темнооких. У західній її частині 23,4% яснооких, 15,8% мішаних і 62,8% темнооких. У Таврії 21,6% яснооких, 13,5% мішаних та 64,8% темнооких. На поділлю по течії Бугу 11,5% яснооких, 29,5% мішаних і 59% темнооких а понад Дністром 3,1% яснооких, 25% мішаних та 71% темнооких. По той бік кордону у південних бойків 14,3% яснооких, 28,5% мішаних, та 57,1% темнооких. У галицьких гуцулів 21,7% яснооких, 20,3% мішаних та 58, темнооких. У гуцулів буковинських 13,3% яснооких, 26,7% мішаних та 60% темнооких. У колишніх угорських гуцулів 22,1% яснооких, 2,8% мішаних та 75% темнооких. Нарешті у бачванців 35% яснооких, 0% Мішаних та 65% темнооких. Зводячи все сказане до загальних зауважень щодо барви волосся та очей у всіх українців, мусимо прийти до таких висновків. А. Українці. Є в цілій своїй масі люди майже однаково темноволосі та темноокі. Б. Ця ґрунтовна пігментація українців найслабша на північному сході, поступово густішає в напрямі на південь, та захід досягає свого максимуму на південному заході, тобто в місцевостях, де українці стикаються з південними та західними, крім поляків, слав'янами. Барва волосся українців взагалі тотожня з барвою очей Цебто українці в більшості мають темне волосся і темні очі Але кількість ясноуких значно переважає кількість ясноволосих Цебто, інакше кажучи, ясні очі трапляються іноді у темноволосих Навпаки, рідше Г. Ясне волосся та ясні очі і своєю незначною кількістю і географічним поширенням